Jag får göra det här introt som du alltid gör Du menar presentationen? Ja precis, kan jag får göra det Kan du den då? Ja, eh, välkomna till bonusföräldrar. Eller hej och välkommen till bonusmam Nej, alltså Men du måste lära dig vad man ska ja, säga men Jag kan, jag kan, Vända Hej och välkommen till bonusfamiljenporten Nej det är en annan port Okej, okay. eh, hej och välkommen till Plusfamiljen <skratt> ja, Jag kan, jag är bara nervös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 Hej och välkomna till avsnitt 12 av Bonuspappan och plusmamma. en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Jag är Martin Erlansson och jag är fortfarande journalist och du är fortfarande dagmamma. Ja, jag är fortfarande Maria Åkesson också. Det är du alltid. Och sen har jag varit lite mer som en lyxnärning i den här veckan jag jag bara har haft ett barn. Just det, skönt. Ett dagbarn alltså. Mm. Jag har haft fyra barn. Det har du också alltid? Ja. Mm. nej varannan vecka. Eller ja, vi har alltid, jag har alltid barn. Vi ser det som att vi alltid har fyra barn. Men den här veckan har de varit hos oss. Mm. Mm. och då blir det lite extra. Eh, och på måndag var det ju extra spännande för Helle eftersom hon började första klass. Ja, och på en ny skola också. Mm. Vi var ju inte så många föräldrar som stannade kvar. Jag var ju inte ens där. Nej, du var tvungen att jobba. Ja, så att du var där. Och Helles biologiska pappa var där. Ja. Och sen var det inga andra föräldrar där. Som stannade kvar Nej, i klassrummet. Nej, vi fick be om lov för att kolla läget lite. Helle ville nog att Undra vi gick om då gick Helle hade två pappor? Det var ingen som frågades, så det var väl bra. Ja. Läraren visste ju vilka vi var. Sen har vi ju, du har varit och shoppat med lycka. Ja, det var lite premiär tror jag för att gå i sådana här klassiska herrebutiker, eller vad man ska kalla det. Ja, det var lite första gången för dig också nästan. Klädaffärer. Du brukar ju aldrig handla på någonting som kostar mer än 100 lapp. Nej, jag brukar kunna hitta GKs lite mer kanske. och second hand, är din grej. Ja, mm. jag hittar mycket bra där. Nu så hittade vi, vi var på affären som inte heter Jack and Jones men har mycket sånt. Och så var Hå, vi väl mycket på sånt. Mycket Jack and Jones. Kläder, ja. De heter något annat. Det är vi väl Jack and Jones, inte så alkohol. Carlings. Jack Daniels. Ah. Det är rock and roll bourbon. Okay. Det är inte whisky om någon tror det. Hey. Nej, jag är lite petig med sånt. Men vad var vi? Ja, och så hittade vi i alla fall både jeans och tröjor och en hoodie. Och så. Ah. så han var himla nöjd. Så nu får vi äta vatten och bröd. Här sagt, äta vatten, men dricka ja. vatten och bröd. Ja, det blev några dricka kronor. Bröd. Det här är jättekonstigt. För att eh, spara lite mer pengar så gick vi på bio på fredag. Ja, och då gick, ja, du var på båda filmerna. Vi får ju Eftersom vi lite. har sånt spann på barnen från 7 till 15 så är det svårt att gå på en film. Mm. Så vi började ju gå på den här emoji-filmen. Så sa lite lustig. Och du var tvungen att gå med. Du tycker inte så mycket om tecknade filmer. Men Nej. jag sa, nu är det så här familjegrej. Nu ska du vara med. Det var rätt okej okay, faktiskt. Det var lite roligt. Och eh, sen fick jag gå på bio igen. Mm. Medan du fick ta nattningsreset hemma. Ja. Ja, då. Och det fick jag så på Dark Tower. Mm. De två stora barnen. Stephen King-filmatisering. Ja, var det? Ja. Jag tror jag, jag har den första delen i pocket på engelska. En av de få böckerna på engelska som jag har, någonstans i röran här. Och om inte pengarna var slut då, så tog, så tog vi Liseberg på lördag. Ja, det var en rejäl resa. 12 timmars vandring. Ja, nästan 13 timmar. Fram och tillbaka nu. i dessa köer. Mm. Jag förstår inte. Det känns inte som att det var så långa köer när jag var liten. Men de kanske inte var så häftiga åken då när jag var liten. Liseberg hade väl inte så många besökare. Jag fick åka här. Helix två gånger. Och jag fick åka Loke den nya häftiga gungan. Jag kan inte sånt som går runt runt jag blir Nej, det var mest fram och tillbaka men väldigt högt upp som ett eh, gigantisk vikingarskepp. Alltså, varför gör man sånt? Varför det suger man i magen? sig för det? det jättekonstigt. Man jättekonstigt. Man betalar massa pengar bara så står man i kö mm. och sen så, så skriker man för sitt liv mm. och sen är det över. Och så, ja, de är mycket kortare också attraktionerna än vad de var förr tycker jag. Jaha. De är över snabbt. Jaja. Men det var kul och vi blev lite lagom blöta i Colorado och Flooride. Alltså hade vi ju tur med vädret. Mm. Det var uppehåll och sol. Ja, in i slutet. Ja, och nu har vi kommit fram till söndag, våran podddag. Och då firar vi lite jubileum för det är 20 månader sedan vi träffades. Första lunchdejten, ja, 20 månader. Lunch och lunch, jag drack en Pepsi Max ja. och du åt vitlöksbröd. <laughs> Men vi pratade mycket. Ja, fast du pratade inte så mycket då. Som jag gör nu menar du? Du lät mig prata. Ja, jag, jag var nyfiken på dig. trevligt. Ja. Sen dess har du inte låtit mig prata lika mycket. Mm, ja försöker väl att vi delar där också, hälften, hälften. Yes. Ja, 40-60 kanske. Mm. Det här avsnittet handlar ju om... Or orsaken till en bonusfamilj. Ja. Och vad är orsaken till en bonusfamilj, Martin Allison? Det är väl att en kärnfamilj splittras på något sätt. Oftast att någon skiljer sig eller gör slut, går det så här. Ja, man kan, det kan ju vara dödsfall som är orsaken också men mm. det ska vi inte prata om idag. Utan vi ska prata med en expert på skilsmässor och kanske lyckliga skilsmässor i synnerhet. Pamela von Sabliar. Ni i Varberg som var på den stora fredskonserten Notes for Peace förra sommaren hörde henne där. Men annars brukar hon... –Själv beskriva sig som motivationstalare och utbildare. Hon, ja, –Hon är väldigt motiverande, tycker jag. –Ja, hon säger att hon vill frigöra hon bli, hon mänsklig potential. På något sätt, så här. –Ja, kanske det. Ja. Positiv. Eh, –Hon pratar bland annat under rubriken Det du borde få att lära dig i skolan. –Men med oss så blir det mest då om skilsmässor och vad som händer efter. Mm. –Du lovade ju i förra avsnittet att ljudet på intervjun skulle bli bättre. Har du lovat? Hållt vad du har lovat? Eh, just det, det var Gigi Hamilton när vi ringde till eh, London. London. Nu så ringde vi ju bara till... till Skåne. <laughs> ja, till Helsingborg. Det är också ett annat land tycker jag, Kevin. Ja. Har... Vi har... ett annat land nu, kan jag ja, säga. Småland, särskilt också. Ja, men även när vi kör till Skåne. Så fort vi korsar Hallandsåsen så ja. tror jag att Grejen var ju att tidsmässigt, jag var tvungen att stanna kvar på jobbet och göra intervjun. Och då tänkte jag att ah, men då går jag in och sätter mig i ett lite mer avskilt rum. Men det råkade vara väldigt tomt eftersom vi håller på att flytta runt bland i korridorerna. Så det är ju Fruktansvärt lite... Fruktansvärt orotunerat. Ja. Det har aldrig hänt om jag men hade varit nästa närvarande. Nästa gång... Då blir det ännu bättre <laughs> Så vi siktar uppåt Lovar du det då? Ja det kan jag absolut lova Och sen är det ju också så här att Det viktiga är inte vad hur jag låter Utan vad Pamela von Sabliar säger Och det kommer ni få höra nu Hej och välkommen till podden Pamela. Tack så jättemycket och du är med oss på telefon från Helsingborg där du även växte upp. Det stämmer det. Ja, och jag tänkte du kan väl börja prata lite kort om hur din uppväxt var för det var ju en slags bonusfamilj även om det inte kallades så då. Ja. Jag växte upp i en kärnfamilj i mina första fyra år. Mm. Kanske inte den mest harmoniska och lugna kärnfamilj utan det är ganska oroligt. Och när man var fyra år så skildes mina föräldrar. Och sedan så hade jag ett typiskt klassiskt 70-tals umgänge med min pappa varannan helg. Mm. Fast det var väl en riktigt varannan helg heller. Och sen när jag var sex år så dog det Ughet uh, ut. Uh, då förlorade jag min biologiska pappa, men ja. fick en psykologisk pappa. Så jag ser ju det som att jag har idag uh, två pappor, en biologisk och en psykologisk. Och, och det är uttrycket psykologisk pappa. Det vet jag att uh, Maria gillar väldigt mycket så det, det kommer vi att adoptera. Uh, mm. Det känns väldigt uh, fint. Och, och sen sökte du väl upp din pappa lite senare i vuxen ålder? Ja det gjorde jag för jag kände ett behov av Jag kände att det var någonting som saknades. Jag kände att jag hade även om jag bearbetade min relation till min biologiska pappa väldigt mycket själv och kunde gå in i en förlåtelse till honom så kände jag att det var några saker som att jag bara hade att och träffade honom. Mm. Uh, och det var jag ungefär 30. Och det var ett väldigt vackert möte. Dels av att få en upplevelse av att när jag såg honom, och det har jag inte träffat honom på jätt, jätt många år mm. så kände jag att han kände så välbekant eh, och samtidigt som han var en fullständig främling. Uh -huh. så att jag kunde verkligen känna den här känslan som det där lilla barnet jag en gång var, att jag kunde känna igen hans doft, jag kunde känna igen hans kroppsspråk så han liksom tittade på mig när jag tittade han ljus in i ögonen så, så så kunde jag verkligen känna det här att wow, mm. han vet som jag är mm. och samtidigt så samtidigt var det ju en fullständig främling. Men Vi hade ett vackert möte där, där jag kände ett behov av att ta ansvar för att tillfällen när vi hade möts. En gång när jag var 12 och en gång när jag var 19, Där jag hade betett mig riktigt illa. Jag, jag, jag kunde ju inget annat. Jag, jag, jag, det var ju mitt sätt att bearbeta och förhålla mig. Men, men där han också fick jag berätta att han hade just så gott han att kunnat utifrån vem han var. Där. Och det är väldigt vackert. Mm. Och hur ser din egen familj ut idag? För du har ju nog gått igenom en skilsmässa också. Mm, ja. Ja, ja. Vi lever ju skilda, och vårt stora önskan var ju att vi skulle någonstans hitta en ny relation till varandra. För vi älskar ju varandra fortfarande och uppskattade varandra som livskamrater. Mm. Men, ing, men vi behövde välja någonting annat. Så jag brukar säga att jag. En av dem, alltså man kan titta på sitt liv och det man har valt. Eh, och titta på sina resultat. Och min skilsmässa är väl en av de sakerna jag känner att det var bra. Fan Det har du gjort bra. Det har du gjort bra. Uh -huh. <laughs> att bara... att ni, eh, ja, hittade jag. varandra i en, i en vänskap som inte är en kärleksrelation. Då. Ja, ja, det gjorde, det gjorde vi. Och, och just också det här att... Jag tror ju, att, ja, jag känner att jag har upplevt en lycklig skilsmässa. Det betyder inte att den på något sätt var perfekt. Det betyder inte att den innehöll smarta. Det betyder inte att den innehöll missförstånd. Eh, men vi lyckades att hålla löften som vi gav varandra. Och det ena löftet var ju att vi skulle sätta barnen främst ja. i alla lägen. Eh, och det andra löftet var att vi ville... Eh, Hålla kvar, hålla kvar varandra i varandras liv för att vi uppskattar varandra som människor. Var, var det mm. mycket jobb bakom det här eller klarade ni det ganska smidigt att ni hade bra förutsättningar? Alltså jag upplever att vi hade bra förutsättningar för vi hade en stark välvilja till varandra redan från början och vi hade det ganska lätt att kommunicera, även om kommunikationen har en av att vi var Men mm. och alltså, Sen hade vi ju också en del verktyg för vi hade ju gått i olika former av terapi och innan vi skiljades så såg vi om vi kunde hitta, liksom, hitta varandra igen. Vilket gjorde, och det tror jag att det var bra förutsättningar. Men sen var vi också båda två duktiga på att hålla oss i tre stycken liksom, väldigt konkreta verktyg. Mm. Och, och det ena var att att hela tiden komma ihåg att barnen varje den stora gavan vi började hade gett varandra. Alltså det, det är ju någonting vi gemensamt älskade och utskattade. Och varje gång jag tänker på min ex-man så, så får jag ju en väldigt varm känsla i mitt bröst av den gavan han har gett mig. Dels i form av våra barn mm. och dels i form av alla de åren vi, vi tillbringat tillsammans. Vi tillbringar en dag 18 år tillsammans. Mm. Um, och, och att där var han ju min miliskamrat och ett stöd varje dag. Mm. Uh, Så so och han tänkte ju samma sak, och att vi också tittar på våra barn, som jag många gånger kan säga att föräldrar missar att komma ihåg att barnet är ju en produkt av oss båda. Mm. Det är 50 är ju jag, och 50 är han. Mm. Och om jag skulle välja att tala illa om honom, och barnet hör detta. Uh, så, och det räcker ju egentligen att jag känner att barn är jätteintuitiv alltså att mm. om jag går med massa ilska och agg och frustration och alltså, negativ energi i relation till min, min, mitt ex jag känner ju barnet att halva det är fel mm. och går sedan den andra fel i samma så är hundra procent av barnet fel Absolut. Ja. Och, det, oh. och det upplever jag ibland att vi skulle vara så mycket bättre på att komma ihåg så det, det, det upplevde jag att vi vi båda två duktiga på att minnas det och påminna varandra om okej okay, men vad är bäst för barnen om vi, om vi bortser från oss vad är bäst för barnen vi, vi var också så att vi sa till varandra vi ska inte bestämma var de ska bo vi ska inte bestämma utan vi behöver lyssna in på barnen vad är deras behov hur vill de ha det och ska få visa hur vi kan skapa någonting bra runt det och det andra var att vi valde att fokusera på det som vi var tacksamma för hos varandra. Alltså, även när jag blev irriterad på honom eller han blev irriterad på mig. Eller vi hamnade liksom i en konflikt som, som behövde lite tid för att lösa. Så valde vi liksom att fokusera och titta på vad är jag är tacksam för hos honom. Och vad, är han tacksam vad är jag tycker han har varit bra med mig. För att det är också så att våra hjärnor funkar. Så att börjar vi fokusera på det negativa så är det också mer problem vi skapar. Mm. Så, och, och, det, och det påverkar liksom hur vi förhåller oss och vad vi väljer att bete oss och vilka resultat vi får. Och det är ett sådant råd som vi har hört också vad gäller när man ska få kontakt med sina bonusbarn. Mm. Att det är viktigt att lyfta fram allt det goda och positiva för att lättare mm. kunna lära känna varandra och mm. hitta en relation. Mm. Ja, och det är ju egentligen ett yrkebaserat lärande som, som egentligen skolan också ska grundas på. Det är ju, om vi fokuserar på det som är bra och bygger där så är det också mer av det vi skapar mm. Mm. än att vi, och, och, och då har det en en viktig sak att komma ihåg. Mm. Och, så... och sen en tredje, alltså och det var att ha en, en grundinställning att hela tiden förlåta det som inte kändes så jäkla bra. Och då, och då använde jag en mening att han, eller jag själv, för ibland var det ju jag själv som inte räckte till. Jag mm. menar, man är ju två som dansar. Att jag har gjort så gott jag har kunnat även om det inte alltid var det bästa för honom. Mm. Och han har gjort så gott han har kunnat även om det alltid varit det bästa för mig. Och sen att i det att ge varandra lite tid för direkt i en där är frustration, där är undertryckta behov, där är längtan. Och man går ut och man försöker hitta liksom sig själv, en form, att ge det som man kanske i många år inte har man har fått i relationen. Och då gör man ibland val som inte alltid är så balanserade. Och att är det liksom minnas att vi gör alla så gott vi kan i var vi befinner oss. Mm. Det är stort att förlåta och kan absolut vara svårt. Mm. Sen hörde jag att ni hade ju även rest ihop efter er skilsmässa och då trots att ni båda var i nya relationer. Det mm. låter ju ovanligt att, att man kan göra det med då den gamla kärnfamiljen. Mm. Mm. Ja, det var, det var faktiskt våra barn som uttryckte det behovet. Och i och med att vi då hade det här första verktyget att alltid utgå för vad som var bäst för barnen. Och vara liksom öppna och nyfikna i vad det innebar. Så var det ju våra barn som uttryckte att det var ett tillfört. För de ville ju ha kvar sin familj. De hade ja. inget behov av att ha kvar oss i en kärleksrelation. Ja. Och det var de väldigt tydliga med. För de upplevde att vi blev båda mycket lyckligare utan varandra. Ja. Och de upplevde att de fick bättre relationer till oss båda. Men att de ibland saknade att bara för var vi. Att, att vi bara fick samtala. Att, att, att de kunde berätta om något som hade hänt. Och så var både mamma och pappa där och lyssnade. Mm. Och liksom kunde ge perspektiv och kunde prata med varandra. Och, så. och det var föreslod de att skidsemester är något som vi i alla år alltid var som mest glada och lyckliga i. Det var där vi i vår familj funkade som bäst. Och då uttryckte våra barns behov att kan vi inte åka, och åka skidor ihop? Och då sa vi det, ja, för det kan vi? Eh, och det var ju liksom i det stora hela, var det ju liksom ett äventyr. Alltid sånt, vi hade det jäkligt roligt tillsammans och, och allt det goda. Och också kunde vi ju säga varför vi hade skilt oss. Ja, ja. <laughs> ja både jag och min man kunde också säga det. Men våra partners hemma, de var ju också väldigt stora. För att, det är klart att det väcktes tjänster liksom, i dem av kanske svartsjuk eller osäkerhet. Men där borde jag och min exman då hade varit väldigt tydliga när vi gick in i våra nya relationer att det här är viktigt för oss. Det här är en människa som kommer finnas i mitt liv och vi, är, vi har barn tillsammans och att de kan vara trygga med att, att vi kan särskilja men vi också behöver välja att få välja varandra ibland för att få lov att som familj. Häftigt att ni kunde ha en, som en omvänd sällskapsresa då, rolling, mm. när, när allting <laughs> blev faktiskt lyckligt och bra. Det här, så, men ja, Jag tror att det är ovanligt, men det är ju mm. eh, intressant ändå, ja. Mm. Och, och, och, det, och det ska vi öppen för att det var inte heller så att vi var iväg att det bara var lätt. Alltså det mm. fanns ju stunder, det var ju en stund när vi, när vi hamnade i ett samtal om vår skilsmässa där vi fick stanna upp och bara säga okej, okay, vi har lyssnat in på varandra men nu behöver vi inte prata om detta för vi kan inte nå varandra just nu så vi bara vara överens att mm. vi är Mm. Vad tror du annars är de vanligaste felen när man skiljer sig? Hamnar man i vissa fallgropar som återkommer mm -hmm. tror du? Ja det tror jag absolut. Eh, dels, Det skulle jag bara vilja skicka med. att Om vi säger att det finns människor som lyssnar på den här podden och, och de, de, de väcker, precis som du sa, jag skulle nu tycka att det var jobbigt om Maria och iväg. Mm. Det intressanta där är, tycker jag att ställa sig frågor, hur kommer det sig? Att nysta lite, för ja. att då kan man också uttrycka det. Alltså, och, och då kan en kanske möta upp om man nu känner sig kanske otrygg- eller rädda på beborrkval eller vad det nu är. Mm. Mm. Alltså då kan man ha ett samtal om det och då kan man ofta hitta en väg- hur ska vi göra dig trygg? Mm. Hur, hur kan du få bli trygg medan vi åker? Vad är du behov av när vi åker? Ja, men jag brukar också så spännande säga så här spännande att jo, men om du hade sagt så här- Ja, men jag skulle vilja ha mina killkompisar, jag skulle vilja med mm. Ofta så tycker de flesta bara, ja, det är väl klart att man ska kunna liksom, sticka iväg med sina vänner eller, eller så. Mm. Eh, och där är det också nyfiken att säga, men varför är det okej? Okay. Det är också en annan typ av relation. Jag tycker, jag använder ofta frågor och ifrågasättande och utforskande. För att ta reda på, men vänta, är detta på? Alltså, allting är egentligen mer eller mindre påhittat. Även hur vi väljer att relatera till varandra. Mm. Och just att vara nyfiken. Och säga, hm, men vill vi vara i den här boxen? Eller vill vi skapa andra typer av boxar För att hela, hela liksom, som jag ser det bonusfamiljen. Det är ju ett helt nytt skapande familjen. Mm. Där vi behöver våga utforska. Eh, och jag, jag tycker det är helt fantastiskt som ett 70-talsbarn. Med, med det är naturligt att pappan försvann och fick man en ny pappa. Alltså det är jätteamputerande av ett, av ett barns inre ja, och idag så, för idag så finns det en möjlighet för barn att ha flera vuxna runt omkring dem. Mm. Det blir komplexare i absolut men det blir också helt andra möjligheter. Och det hade ju inte hänt om vi inte hade vågat ifrågasätta att det är okej okay att pappa och barn försvinner. Mm, mm. Så, är, är det så du också mm. när du pratar med par som då har kanske svårt att kommunicera och Mm. Ja, har fastnat i det här att de inte gillar varandra och mm. om man då ska försöka få dem att ta sig vidare går du in på det, det konkreta och, och gräver i det liksom. Ja, det gör jag. Alltså, och verkligen använder det är ju dels för tacksamhet och så medkänsla. Men om du går in i den andras ögonen, om du går in i den skor en stund. Vad är det? Vad tror du det händer där? Hur ser du det ut där? Hur upplever den det? Mm. Men sen jobbar jag också mycket för det jag ser som är väldigt vanligt. Och det är inte bara i skilsmässor utan det är ju människor överlag i konflikter. Och jag bara i samtal. Det är ju att vi fokuserar så mycket på vem som, vem som äger felet. Ja, alltså, Vem är fel? Vem kan jag skylla på? Eller i påsnäder kan du fatta att den eller, den eller det gjorde det här. Mm. Att det här verkligen har hänt. Och på den nivån, när vi håller oss på den samtal och medveten nivån, så skapar vi ju drama. Mm. Alltså vi skapar mer smärta och vi skapar inga lösningar. Men, men där jag brukar säga att den fjärde nivån, en drama, är först nivån där vi letar fel och fokuserar på liksom skuld- och skambeläggar. fjärde nivån det är att vi, har, vi fokuserar på möjligheter. Vad kan jag lära mig det här? Vilken möjlighet är detta? Och vad är det som man ska transformeras? Och, och, och, att, och, och att, att kunna göra den förflyttningen då behöver jag ju som frednivån handlar om vem väljer jag att vara här? Hur vill jag relatera till stationen, Att jag gör det aktiva valet att ta ansvar för det som uppstår att inte bara vara reaktionär att reagera. Och, och då känns det som att man skulle kunna komma fram till ett läge där man inte ser Skilsmässan som ett misslyckande att, att skilsmässan när det väl är ett faktum Och är då nödvändig Kan bli en Utgångspunkt för att båda mår bättre mm. Och ändå så finns det här kanske trycket utifrån Från samhället och från vänner och släkten att, att det, Alla äktenskap måste Fortsätta i en evighet tills någon dör för att de ska liksom mm. lyckas. Mm. Håller du med om det att, eh, mm. att en skilsmässa faktiskt kan vara, kan vara något som är lyckat och bra för eh, båda? Ja, Jag upplever absolut att det är ju en lärande lärandeprocess. Alltså det, är ju, det, är ju, det är ju en möjlighet att stanna upp och säga Okej, okay, <laughs> vi nådde inte dit vi trodde vi skulle nå, mm. alltså i mål. <laughs> mm. Vad hände? Ja. Vem, vem var jag i detta? Vem vill, vem vill jag vara i min nästa relation? Eh, hur... hur vad är, är det vi inte lyckades nå varandra och varför mm. så att ja, jag ser ju absolut att vi har alltså, sj alltså själva giften allt i sig är ju en gammal institution alltså som egentligen inte alls från början hade någonting med kärlek och barn att göra Nej. Nej. <laughs> det handlar ju liksom mer om det här trygga praktiska saker som att man ska skapa bättre förutsättningar för någon eller några Erba, då, lantbruket mm, och så vidare precis, mm. precis. så, så så menar, och vem är det som säger att, det är också som, jag säger inte att det är antingen eller, men vi behöver också fråga oss, är vi skapta för att leva i en relation ett liv? Och är vi skapta för det idag när vi lever i en så mycket mer komplex komplext, och osäker och mångtidig värld? Eh, som, som gör att vi förändras och utvecklas sin helt annan takt än vad vi gjorde för 50 år sedan. Mm, mm, mm. Det är intressanta ja, jag frågor. Att... Det, det är svåra. Mm. Det är metafysik, nästan i alla fall. Ja. Filosofiska. Vad som, ja. vad som händer inom en och hur man ändras som person. Jag kan ju veta bara hur mycket jag har ändrats sedan jag blev bonuspappa och samman med Maria. Och Det är en jättehäftig personlig utveckling. Mm. Men det, det känns som att det är kanske är ett helt annat avsnitt så jag mm. hoppas att mm. vi kommer in på det. Jätteintressant. Pamela från Sabliar och din hemsida heter väl det också? Ja, det är den. Just det, då går man in där och om man vill lära sig mer om dig och ditt arbete. Jättekul mm. att du kunde ta dig tid och vara med så här på telefon. Eh, mm. Hoppas vi ses i verkligheten eh, Någonstans eh, Och eh, att Maria kan vara med då också mm. Det hoppas jag också Ta hand om dig så länge Tack jättemycket för möjligheten mm. ja. Ja, tack. ja men vilken härlig intervju Ja hon är ju Väldigt positiv Pamela Det är En solskenshistoria av något tråkigt Som en skilsmässa mm. Ja fast det här med att åka på semester tillsammans, jag hade nog inte åkt på semester med mitt ex utan dig. Inte jag heller. Nej, du kan inte åka utan dig, Martin. Nej, det då hade det varit väldigt konstigt, då hade du fått lämna din kropp. Och sånt tror jag inte du. På. Nej, precis. Lite burkigt lät det. Det lite håller jag med om. Lite som att du antingen satt inne i en burk eller var långt ute i rymden så här... Luke, I am your father. Ja, du tänker ju på rymdimperiet slår tillbaka där. Det är en så kallad faktoid. Alltså att man är tror. Rymdimperiet är en faktoid. Nej, nej, den finns. Men den här repliken, det är många som tror att repliken är så. Och då har det liksom blivit en allmän sanning trots att eh, han bara svarar. Så att. Eh, själva svaret är: han svarar väl Obi-Wan som säger att, ja men. They never told you what happened to your father. Och, och så säger Luke någonting. Och sen kommer Darth Vader och säger No, I am your father. Så han Stort säger aldrig Luke. Mycket fakta som får no. plats igen Så kolla upp det. det Inte finns fakta utan även då faktoider. Ja. Mm. Mm. I alla fall. Vi går vidare på våran podd Martin. Vad bra. Som Vilken bra bonusfamilj mm. Inte om faktoider. Nej, skilsmässor. Och jag fick ett litet brev. Som jag tänkte läsa upp. Som inte handlar om en lycklig skilsmässa. Men det efterlyser lite mer den andra sidan. Av. Svärtan. Mm. Svartan. Den mörka sidan. Ja, men det är ju Darth Vader. Precis. Tyst nu. Hej på er. Detta med samarbete efter separation- är något jag tycker är mycket intressant. Själv samarbetar jag och exet bäst- genom att inte samarbeta alls. Och min man och hans ex- förklarar sker hos tingsrätten- att deras samarbete ska begränsas och helst gå genom en socialsekreterare för barnens skull. Så med detta hoppas jag att ni i detta avsnitt även tar upp när det verkligen inte fungerar. Och vilken hjälp man har rätt till. Och då inte bara samarbetsavtal, för det fungerar ju inte alls för många. Av olika skäl. Min man och hans ex prövade. Det slutade med att mötet bröts för att exet stod och vrålade ut könsord och annat. Ni vet ju att jag älskar podden. Men glöm inte att ta upp båda sidor på myntet. Det låter jättefint att samarbeta kring sina barn. Men verkligheten är inte alltid så vacker. Nej, det är helt sant. Ja, men tyvärr har vi inte så mycket tid kvar i just det här avsnittet. För att Nej. ta upp det som ett ganska stort ämne. Mm. Så vi kör det ett helt eget avsnitt. Det är det värt. Jag tänkte bara lite kort dra några utdrag ur vissa brev vi har fått. Mm, som en försmak. Ja. Min mans ex... Har skickat till alla på min Facebook-lista att jag var en manipulerande häxa. Ni må tro att min mamma blir förvånad över det meddelandet. Och min sambo får inte hämta på fritids, bara jag. Det har deras pappa bestämt. Min nya sambo får inte gå på skolavslutningar eller liknande. För då kommer inte barnens mamma. Mitt ex håller stenkoll på oss och kör förbi vårt hus flera gånger i veckan. Min sambos ex beställde en resa veckan innan hon visste att deras nya lillasyster skulle döpas så att de missade dopet. Mitt ex åkte utomlands utan att fråga oss eller skaffa barnvakt när det var hans vecka. Min exfru vägrade hälsa på min nya och det blir lite konstigt när barnen är med. Ja, mycket idiotiska grejer och Mest saker jobbigt. för att jäklas nästan. Ja, men sen så finns det ju riktiga stora problem också som säkert är svåra att lösa. Mm. Vi får undersöka det vidare och återkomma så att det blir ett eget avsnitt längre fram i höst. Ja, The Dark Side mm. of the Divorce. Där har vi ju Darth Vader igen. Ja, just det. Den mörka sidan. Det är nästan de här tre nya filmerna efter de tre första. Just det, Mm kommande avsnitt kommer att handla om något helt annat. Vi har en spännande gäst. Ja, vi har ju så, här förhands... Nej, det är, så här, vi är exklusiva på en intervju med en mamma som har tio barn mm. plus två bonus. Jag tror hon är Varbergs enda tibarnsmamma. Det vet vi inte. Men Nej, hon är uppvuxen här. Och... Men det ska bli väldigt spännande att se hur hon får ihop familjen. Mm. Det kan vi nog, vi som bara har fyra barn. Där ligger vi lite illa. Ja, <laughs> blir spännande. Och tills dess så säger vi som vi brukar att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!